قال قال الشيخ المعلق رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فأما الوالدون وإن علوا Fatajibu nafaqatuhum Bishardaini Al-faqri lahum Wahua Adamu khudratihim Ala malin Atau kasbin Was zamanati Awilfaqri Waljununi Wahia Mahdaruh Zamina radulu zamana tat iza afallahu afatun fa in ala 'alamanin au kasbin lam tajib nabaqatu hum <coughs> ani bawa marifah fasihah Aa, sebagai nak menerang di atas ijmal yang sebut pada aa, mata yang lalu faslu fi ahkami nafaqatil aqaribi wa nafaq wa nafaqatul amthaini minal ahli wajibatul lil walidina wal mauludin nah tadi dulu je sebut dengan cara ijmal dan bermula nafkah ha, Dua usul dan porok Usul asal Ibu bapaknya ke atas Porok ha, Anak cucu hingga ke bawah Jadi dua-dua tu Ada hukum sakuk Hak yang panggil Hak ibu bapak atas Anak cucu ha, Mana wadi atas anak cucu Nafkahkan ibu bapak dan hak anak cucu atas ibu bapa nenek. Ah ha, wajib atas ibu bapa nenek menafkahkan anak-anak cucu. Ha, kata dia itu wa nafaqatul amdu minal ahli wajibatun dia kata. Wajib. Ah ha, tak kala tu mari nak tamsil adalah fa <tuh> amma Fa Maka ada pun walid ha, Walid Ibu bapak lah Ke atas Sebab dia kata wa in ala ya lu. Ha, Bila kita terserih Dia ada suara Bila kita terserih dia kita terserih dia ada suara waza kita terserih wa, ala ada suara Bila Masa oh, dia Allah, anak <coughs> masalah kata orang nak berbaris dulu padanya bagaikan tukarlah ke alam bunyi Allah, ha, bertemu dua mati buat alat tinggal Allah. Ha, Makcik aduk pun <coughs> ha, ibu bapa segala ibu bapa kecik lah betul tu jamu. Wa in Allah. Adan jika ke atas tertinggi hingga ke atas nenek nenek nak jila. Bata dibunafakatuhum maka wajib pulit nafkah bagi mereka itu. Wajib atas siapa? Amahasi kita tulon tafsir Al Furuq. Wajib tadi tu Al Furuq kita anak cucu wajib di atas kita anak cucu tu kalau kata anak wajib atas kita sangga ibu bapa kalau kita cucu wajib atas kita cucu sangga nenek ah tu kita wei kita tu hmm walaupun hasiah kata walau ta'addad al-mu fiku min al-furu' walaupun jika berbilang ramalah oleh orang yang menafaq tu. Pastu bagilah anak dapat 5 0 orang, ayang sikitlah. Hmm sikit-sikit orang. Misalnya kata dia wa inta'd dal mufiqu minal kab kab naini. Atau misal sikit-sikit orang apa nak dia lah Ah ha, seperti dua orang anak lelaki au au bintai ni Atau poduo anakia perempuan dua orang anak perempuan Ah ha, tu wajib atas kedua tu bukan wajib atas seorang daklah Wajibat alaihi ma kata siangnya wajiblah ia ya nafaqatuhum atas keduanya kalau ada dua orang anak wajib atas kedua orang bukan wajib atas salah seorang daklah kalau ada dua orang anak perempuan Wajib atas dua anak perempuan tu Wajib saat ni tu Bisa wijati dengan sama lah. ha, wajib Dengan jalan sama lah Dua orang bagi Kalau kata atas hak ni seratus Atau seratus ha, Kalau kata wajib nak pukul dua ratus Seratus orang okay. Kat anak dua Itu tak kerja hak wajib Pas lebih pada wajib atau sunnah ah cukup je 100 saya kata ah bagi satu lebih ah tu hak sunnah lebih pada 100 tu ini stawaya kal misalainil mazkurah itu jika sama kedua-dua tu pada seperti dua misal tu dua orang anak ataupun dua orang anak perempuan ah apa ini ikhtalafa bil qurbi maka jika ber, ah, jika bersalah-salahan ah, apa dia tu <coughs> pada hampir dekat dekat jauh ha tu fa al maka di atas aqrab walau ghairu warithin di atas yang lebih dekat lah kalau kita kata anak dengan cucu je dekatnya anak cucu tu dikira berlapik dah ha maka di atas anaklah tu dia panggil aqrab walaupun kata dia anak al aqrab tu Dia bukan waris sekalipun ha tengok walau way ro waris ni kadang-kadang kita tak nak paham dengan lurah lurah am lurah aman lurah kecek hari-hari ha, ah nak ha, ah karena kita tak paham kita tak bererti kita warisnya tak wadi tak paham ko tu apa we keceklah tu kena ngana ni waris patu arah ah ni tu kena ngana ha, ni woh arah ah waris arah kau puo ke wala adik oi adik ni ya? ha pasal lah tu makna bila tu main ngaji sini pat palingan lu ha eh panggil tu silat arti tu buat jadi paling masalah nah ha, sebenarnya waris tu mana dia boleh makan pesaka dia dapat pesaka mengikut syarak tu panggil waris kalau ha, tak leh makan pesaka tak panggil waris walaupun cucu ha gitu ha apa kita dia buat arti tu paling sungguh ha, tengok dia kata di sini Maka di atas orang yang lebih dekat Kalau itu anak, cucu ha, Anak, cucu ha, Cucu, cicit ha, Jadi kalau kita anak dengan cucu Anaklah lebih dekat Dengan ibu bapa Bila cucu, cucu dengan cicit Cucu lebih dekat ha, Kerana cucu tu berlapis-lapis dengan anak saja Cicit itu berlapis dengan dua lapis Cicit itu anak bagi cucu kita Itu cicit ha, Itu jauh sikit Ha, dia kata di sini wajib datang al akrab. Walau al akrab tu gaya rawa waris. Ha, Misalnya, ajar ha, misal begini, kabinibenting, maaf bening bening. Ah ha, tengah, maaf bening bening pening bening. Eh ha, tu kabo jadi poh, maaf pening pening bening tak. Tu kata kabo. Ah ha, ha, tu dia lah. Ha, ah, lahan nama no, asal Allah tu. Nah ha, kita sebagai seorang nenek batu kita ada beberapa orang anak Anak perempuan, anak lelaki Katakanlah anak kita tu batu kawan anak-anak tu Boleh anak pula ha, Kita kata cucu dah lah Baiklah anak-anak bagikan anak kita Kita panggil cucu dah lah Apa cucu ni? Cucu hak tali ke anak jatai kita Panggil ibni-bening ha, Cucu jatai hak tali ke anak tina kita Panggil ibni Haa, dia panggil Ibni Bintin Ha, tu dua-dua tu sama cucu tu kalau kira tu Cucu keluar lah tu Nah, dua tu dia kena sepupu tu Kali kena mertabak satu mertabaknya Mertabak cucu belakang tu Tapi cucu yang panggil Ibni Bintin Anak lelaki cucu lelaki yang tali kat anak tina kita Ha, hak tu agak tak panggil warih Nah, ha, ni kata pelan lah Weh, kat mana bukan warih Haa, haa Dah wari-wari mana dia boleh maka pesaka? Cucu hak tali kat anak tina kita. Dia tak boleh maka pesaka kita. Haa tu panggil bukan wari. Dia panggil apa dah lebat pesaka peraik nu? Dia panggil Zawil Arham. Wari <coughs> tak boleh maka pesakur. Tapi bak napkah. Haa tu nak kejap bak napkah wajik. Haa tu mana kata walau ghaira warisih Ah ha, cucu kita hak tali ke anak perempuan kita. Dia tak boleh makan persako kita kalau kita mati. Dia mati kita tak boleh makan persako dia. Tapi bak nafkah ni kena nafkah. Ah ha, kita wajib nafkah dia kalau ibu bapa dia tak ada Ah ha, duduk dengan kita. Ha, kita sebagai nenek tokki ni, ah ha, wajib sangga dia. Ah ha, tu dia. Walah nak kahwin dia. Kita tak boleh jadi wali dia. Ah ha, nah Ha, dan dia tak ada makan persaka kita, kita tak ada makan persaka dia tapi bak nafkah wajib. Ha tu dia. Tu makna kata apa uh, al-aqrabi walau ghairu waritsin. Seperti ke benibintin, ha ini cucu daripada anak lelaki, teh ni cerita. Ma'a benni benibni, ha dua kali. Ha seret apa tu? Seret cicit daripada Cucu ia tali ikut anak lelaki Haa tu Maaf Apa maaf ma ma Benih-benih-benih Kita nak beranah Cicik Haa lah Ibenih-benih-benih tu Cicik Cicik hak tali ikut cucu Lelaki cucu hak tali ikut anak lelaki Orang ni panggil ah, Orang ni Haa Kalau kira dengan cucu tu Mertabak tinggi cucu lah Haa Tu dia orang Tapi cucu taklah boleh hakib saka Cicik boleh hakib saka Haa ma'ab ni bening-bening deh. Hmm, hati beta tentu nak apa menjadi apa ni bening-beninglah -bening nak ada ana. Lah, lah. Ah, dosa salah lah. Walau um sa ah, ghairu warisatinnya kata lagi lagi. Dan jikalau lah al aqrab tu, walaupun yang perempuan yang tidak dapat saka pun, ke binti-binti. Ah, dia. seperti cucu yang cucu perempuan bertali ke anak perempuan. Ah, deh tu tak boleh wakil bersaka maaf benih-benih-benih lepas -benih. tadi seketa cicit cicit lelaki cicit lelaki boleh wakil bersaka tapi kalau mutabak renah dia muka dia cicit ni cucu mutabak tinggi cucu mana cucu dekat sikit pada nenek ni jadi nak ayat kata uh, antara cucu dengan cicit kalau masalah nenek ni orang lah kita kata wajib atas cucu tu lebih dulu Kena sanggo sebab cucu dia dekat pada nenek, cicik dia dah sakit. Ah ha, tapi kalau bab saka cucu taklah halal saka. Ah tak ha, tanya hukum Tuhan. Sekaligus gak mai tak nak buah hati. Ha biasanggo aku, kau demo. Ha jadi wabak gajah mari. Nak, sekaligus, sekaligus. Ah ha, sabik je tak boleh hikmat syara'i Dia turun kita ni turun. Nah. Ah ha, wajib nafkah tu wajib atas cucu. Ah ha, tu. Sebab cucu al-aqrab. Hmm. Kemudian dia kata sikit lagi wa ini stawaya kalau bersama al eh, kedua tu. Ah ha, dua porak tu fil kurbi pada hafi. Walaupun waktu waqtalafa fil irsi dan bersalah hal kedua tu pada pesaka. Ha, alal warisi. Ah, hanya atah hok ho, ho, ho, boleh lah Nisan aku anak Kau bening-bening ha, Cucu Daripada anak lelaki Maaf bening-bening Serta cucu juga Daripada anak perempuan Haa tu je Dia sama tu Sama-sama cucu Nah Pakala itu bila nenek ni Maksud dalam orang Dia kena sanggah Siapa wajib sanggah Sarang letak atas, atas cucu Daripada anak lelaki Haa Nampak alal warisi Atas hak maka pesakar tu Sanggah Mana wajib atas cucu Hak dapat pesakar Ha tu dia. Ha ni nampak mudahlah ni. bil irthi dan jika bertikai kedua-dua tu pada pusaka seperti so, kabni wa bintih. Ha dek, seorang tu so, so, so, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. sama-sama boleh hak pusaka belaka tu anak tu. Tapi tak sama hak pusaka. Anak lelaki boleh dua kali anak anak perempuan satu ha maka hak ni macam mana bahawa dua wajah <Susuh> oi al mu'tamadu min him min huma min al wajhain an nah tu alaihim ma ha wajah Mungkin anak kedua ha wajah dua dua orang anak tu wajib sangai berapa pastu wajib sanggalah mana ha bihasabil irthiyah dengan sekirah boleh bersaka lah. Kalau mana seorang tu ada ada anak dua orang. laki seorang, puas seorang. Kalau sekirah bersaka je kena tumpuk tiga. Dua ke lelaki, satu ke perempuan. Manakala sanggup, sanggup bagi tiga itu. Misalnya ibu bapak ni perlu pada tiga ratus. Atas anak jatak dua ratus. Atas anak uh, perempuan seratus. Mana bihasabil irfi wakilah doa bab bersako suku bisawiyati sama ah bab nafkah ah sama kalau 300 150 soranglah maknanya ah tapi wakilah wah wa daif ni ah itulah wala zaman mana pun masalah kata buat baik ke ibu bapa eh ngoh syarat letak wajib ah nah kalau kita langgar hak hak syarat wajib ah tu dosa teguklah kita hmm dah lah suruh buat baik suruh buat baik dah adalah anti umum, ini ha, nafkah wajib pula ni. Alhamdulillah, dia ada sebab, dia tak ada sebab, dia tak wajib. Nah ha, tengok, katanya klik pada mata Pak Amal Waliduna, wa inalau maka adapun ibu bapa hingga ke atas maka pada ibu Maka wajiblah oleh nafkah Sanggoh bagi mereka itu iaitu ataforo anak cucu bawah, besar boy ini dengan dua syarat yang panggil syarat bagi wajib. Ha. Tapi Asyik kata bukan nanti beri pun dua syarat, ibi ahadi ya, ibi ahadi dengan salah satu. Ha. Ada salah satu ni kak, wajib ni Bukan nanti beripung Kalau ada satu tak wajib Nanti beripung dua baru wajib kan? Dengan salah satu tu wajib lah Mana tu? Bada selalu Al-Faqri ha, Boleh tak Boleh nak baca Al-Faqra Al-Faqru Boleh di segi koedah -ka tu ha, Kalau Al-Faqru Kita kata Qobar Muqtada Mahzuh Sebab ha, tu boleh pergi juga tu Kalau nak kata Al-Faqra Mabuk O-B-Mahzuh ha, Boleh pergi juga tu al faqri hadal pada syarat ini ah ko pak ah tu boleh gitu al faqru ko al baqra ko al faqri ko ha. ah tu deh amma no dua syarat tu ialah ya pertamanya al baqri lahum hmm. fakir ibu bapa dia tu orang fakir ha. Wajib lah ah ha. dia buka ibu bapa orang susah awajik dalam tanah hmm tu dia bukan hati berhipung ngak depan tu ha apa nak ha pau fakir ya kada serta ha sakit alfaqri lahum ai lil walidi gapo alfaqr wah huwa alfaqru di sini adamu qudratihim ala malainha tu iaitu tidak kuasa mereka itu Alwalidin tu atas harta. Ah ha, dia tak kuasa. Au kasbin atau atas usaha. Dia nak buat dia tak kuasa dah. Hmm dia atas harta, dia atas usaha nak kerja tak kuasa dah. Ah ha, Kalau gitu Kalau ibu bapa kita Dia masihlah orang kuasa lagi Tak ada wajib atas kita Sanggur dia Habis bila ni kita rata balik kita ni Orang kaya lah ni Kita buat talib kita ni kaya Ibu bapa kita orang susah Haa tu wajib tu Haa Ada perhatian wajib Ada perhatian buat baik Haa oh, tu tak ada kira lah Hmm <tuh> dan zamanah kita panggil gapo tu Nyakit lah Itu adalah siahayat tu Bawah tepi ni pun ada asiah hayat kata qawluhu wazamana ti bi fathiz zay dzabib bacanya makna dia gapo wahiyal atullati tamna'u minalkasbi ha tu makna dia iaitu penyakit yang menegah ia daripada usaha bekerja ha, supaya kena nyakit lah tengah parah menyakit sebelah tubuh kena amapak ke orang lain nak panggil ah ha, kena menyakit juga nak gi mari tak lelah nak kerja rano lagi ah ha, al abatul lati penyakit yang tamna'u um menegoh ia yakni akan seoranglah daripada kerja ah ha, nak nak apa nak kerja tak lah kena menyakit pasal nak buat kerja tak lelah ah ha, zaman zamanah daripada panggil menyakit lasak Ha, nah, kepala ni menyakit, ama pak ni kena kan lagi tak lehlah. Hmm. Hmm, betul ya, katanya kama yuqhadzu bin kalami syarah. Wa minha tengah pada masalah al-afat tu juga tu al-maraduh, hmm, sakit. Wal amah dan apa lagi buta mata, Amah Amah buta mata. Ah, uh, itulah Awil fak riwal jununi ataupun fakir aa dan junun gila aa nah ayat dua tu jadi hilakka aa tu masuk dalam kata wajib atas anak sango hmm. wahia dan ialah apa ialah az zamanah Azmanah tu apa? Kelimah dianya ialah masdaru daripada matinya zaminal zaminar rajulu zamanatan. Zamina yazmanu azmina zaminar rajulu zamanatan. Makna apa dia? Idza hasal lahu afatun apabila berlaku hasil bagi rajul ulil penyakit Nah, kali tu mudah-mudah kata kak Zamada ni sakit Sakit Tapi dia ada kait sikit lagi Di segi lorah Nyakit eposil amur Nyakit eposil berpanjeng ni Sakit an demes hari dua tu Maksud tak bila lah Hanya mari sakit demes hari dua ha, Senak peruk Sakit kepala Hati tak panggil zamanah. lah Haktul sabab dia sakit sari dua Pak empat mahari dia sebab dia tu ni apa se sakit pese pese masa panjang sampai panggil zaman-zaman ah zaman. ha, sakit dia pese masa panjang tu sebab amat pak dia kena dia ke, ah ha? ha, kadang kada kada dia kena dia siap payah nak pulihlah hmm ah ha, itulah di antaranya Baik, kalau gitu syarat nak wajib atas kita anak cucu sangga bela ibu bapak ke atas itu dengan syarat tadi. Syaratnya fakir. Ah. Nah. Atau pun gila. Hmm. Kalau gitu fa ha, qadaru ala malin au Ah, itu mukabbil dia tu. Ah, nah. Maka jika kuasa oleh mereka itu al-walidun tu kuasa di atas harta atau penguasa di atas harta dia tu harta belanak ada ada orang ke duk simpan taruh nama kata beka tuwo mati tu ha au kasbin harta tak ada tapi usaha dia boleh kerja boleh Ha ya ada setengah orang tua, bo mari tua tu jadi uzun wak kerja takleh. Tapi wak kerja takleh pun dia ada kebun Ha orang nak motong tak dia. Ha dia di wak kerja takleh dah. Agar panggil dia kuasa atas kereta. Ha tu kuasa atas kereta kau panggil. Ha atawa ha, pun kereta tak ada kuasa di atas bekerja tu kasbin. Ha kalau balas tu lam tadif nafaqatukum tak wajib lah boleh nafkah mereka itu lam <tuk> tadi ai alal ba alal burung nama nanya tak wajib atau porok tu nafkah ha tak wajib ha, buat baik tu suruh semua ha beri dia jalan sunat paklah tu hmm dia bekecek masalah wajib kalau bagai wajib tetap tetap jalan wajib ha tu tu tak beratlah ha? hmm tu dia alam tajib nafaqatuhum Ah ha, tu balik-balik apa ni? Masalah balik kita anak cucu ni terhadap ibu bapa dia panggil hak ibu bapa di atas khurq. Ha sana ni dia. Hmm. Ha, tengok sebalik pula, balik anak pula dah. Ha, bila kita boleh anak pula. Ha, nah, bila kita boleh anak ha, ada pula ada hak anak atas. Ha, hak anak di atas ibu bapa. Ah ha, tengok pula katanya wa ammal mauluduna dan adapun aa sikala anna masa anak cuculah pak dia kata wa insafalu dan jika terke bawah ia anak cucu cicit turun gilah panas bah lah nak sebah cucu kita ni panggil tu ki ke panggil nenek gitulah ni ni patajibun nafaqatuhum alal walidina. maka wajib ulih nafkah aa wajib ulih belanja sanga bagi mereka itu almauludin de wajib alal walidina atah ibu bapa aa sebenarnya walidi ni anak kita bapaklah nah hmm Wajib atas ibu bapa. Jadi kalau bila ada sekalian bapak, atas bapak tu lah. Ha, sini borong dulu. Kecek borong dulu. Wajib lah napkah tak atas ibu bapak. Ha, nak wajib itu? Bisalah sati syara itba. Sumpah tu juga asyia jaga. Haa nak. Ay bi ahadiha. Dengan salah satu daripada uh, tiga syarat. Mana tu? Yang pertama ahaduha ah Ahad hak gini gak baca al-faqru lah kalau yang tak kedil itu boleh kita baca al-faqru al-faqra al-faqri al dia terkedil dah tu ahaduha ah yang kedil satu yang pertamanya al-faqru was-sigharu ah Pakai anak kita tu tak ada harta lah. Bila sebuah kata perkata fakir mana tak ada harta lah. Supaya kebanyak dia kita Bukan semua kebanyak dia kita ni tak ada terdapat fakir tak ada milik harta apa lagi. Nah Dalam al fakir capony wasiwaru dan kecil. Ah ha, kita ni tak ada milik harta lagi fakir hati wasiwaru dan kecil hati kita apa dia tu ibu bapa ha, apa pak kita ada pesan lepas dah ada kata kecil tu nah kita ni masuk dalam surah lalu kata dia fal ghani yu maka yang kaya lajil kabiru yamsa la tadibuna nafaqatuh ta wajiblah ayal walidin tak wajiblah tas ibu bapa boleh nafaqatuh boleh sangonyo tak ada wajibnya Ah, ha, napa kita ni masalah ore besar dah lah, bukan dia dek dah lah kita ni naik. Dak ha, itu kan? kita ni masalah naik dah ni, nang dah ni. Ah, ha, kata dia. Ha, tak wajib ini kata baik. Ah, bapak kita ni baik. Nah, sa tuah dah budak saya bagi lagi tu baik. Baik ke banyak baik abang balik kita esal alahullah boleh nak holah lah hana apa ha, tu dah dah apa tu ajak pergi ha ha baik ini masalah kata ni jika kita tidak nak menuntut ilmu ha tu ada hasiah tu wei qawluhu qalqaniyyul kabir tafri'un alal mafhum lakinnahu tu bi ra mafhumul waspain ma'na kalau gitu wal yang lebih munasabahnya ayyakhuza ma fahuma kullin min huma seperti kata begini ah ha. kayakul afal gani maka yang kaya lagi kecil awil ha. yang molek pun jadi debit dua gitulah dan dia kata dua kata al faqru was Ah ha, tidak punya harta Dia kecil. Kalau kita bila nak mari mukabbin nak mari muhtarak dia tegak kenai makan keluar, ngaw kata yana tadi gini. yusawiru. Ya kaya tapi kecil. Lah mana ya kaya kecil ada juga kaya adat kecil ada. Ah ha, ya kaya kecil ni seperti kita kecil-kecil ni ada umur 4 5, 5 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tak ada balik pa tapi kaya aku mano kaya ha lah kadang-kadang ha, ibu bapa mati ibu dia mati ibu dia kaya mati puk, harta boleh saka ha kaya lah, nak anaklah gitu dia milik dia lah dah ha, umur 9 tahun pula tahun ibu dia kaya mati ha boleh kita dia dengan dalam pusaka ha tak kaya kaya lah, nak tapi tua kecil tak pandang nak bercara lagi Ha, dia panggil yang kaya kecil Yang kaya kecil ha, Ataupun anak yatim Anak yatim tapi kaya Anak yatim tapi kaya itu, ha, Masalah nak bagi zakat Tak boleh kata beri anak yatim Tak boleh, tak ada anak yatim ha, Mustahikin tu ha, Anak yatim Dia boleh makan bersaka Orang fakir miskin Ha, anak yatim tak mesti pakai meskin Terkadang yatim Itu di segi kata mati bapak Dia belum balik Panggil yatim lah tu Dia lah seorang Seorang budak yang belum balik Matinya bapak ha, Kehilangan bapak tu panggil yatim Pakai Kaya Terkadang kaya Pak dia orang kaya Mati pak Harta mah boleh dia lalu ha, Kaya Budak ni budak yatim tapi kaya ha, Gitu lah Ah, ha, hatu kada capunya tim serta dengan fakir. Ah, ha, maka nah, ha tu arama dengan jalan fakir tu. Ah, ha, baik. Kalau gitu fulani <tuh> yusfirru, <tuh> <tuh> <tuh> maka yang <ia> kaya kecil. Awil fakiru ataupun ya fakir kabir. Sa. Ah, besar tak ada di pokole kita ni. Nah, 18, 19, 20. Kita milik tak ada lagi? nak ayat tua. nak untuk pun berat ger tua. Ah ha, orang tua beli-beli. Ah ha, beli-beli. Serat orang minyak pun orang juga kita jauh hindai yang mutu. Berat sungguh. Ki lagi nak bini, orang tua juga ngam belanja oh, tu agak. Ah ha, nah. Ah ha, itulah. Hmm. Kemudian ah ha, tengok lagi Kata dia, peluan ta itu sahir awal fakir. Tidak terjumpa nak fakir tuh. Tawajidah tah alwalidin oleh nafqahnya Yang nak juga itu kebaikan ke dia, atau keburukan ke dia? Fal awalu muhtrazul fakr, wassani muhtrazul sahir. Wainya perlu tahsani ilah taqiyid b'adamin zamana, waljunun. Wahai hmm. kerajaan, kata dia, kata dia, kata dia, kata dia, kata dia, kata dia, wa qadist stupidah dan sungguh diambil uti dari mimma taqaddama annal walad alqadira alal kasbill laiqi bihi ha, ah jadi daripada hak dulu bahasa nya yang kuasa atas bekerja kerja saat ni kena kait lagi bukan atas boleh kerja ikut sedak yang laiqi bihi kerja yang layak ia dengan dia hak layak ni tengok maruah ni nak jaga maruah kita orang anak tak iman maruah lah ai we ngak orang biasa ah layak kedak kerja pesen tu tak layak we ha, tak layak tak leh orang ni ah banyak kait tu anak yang kuasa atas usaha yang layak ia dengannya. dengan nya dengan walat tu fa tu la tadibuna fa qatuhu tak wajib ai al walik mananya ule napa kau tu ule sangga kanyakan walid ah tawala kan, anak yang kuasa dah atas bekerja kerja ada yang layak dah dengan dia tu ah tak uji ah apa tu sangganya bal pakai tak kerja yukallafu ah ha, ni tu ada pasal dah muntah sing ngaji mu kerja ah nun me tanah kosong <laughs> ya, ah jauh tanah kosong ah tudiyo ah ah orang nak sanggup orang sangut nak sangga tak sahih ngaji mengaji tak apa <tuk> aku nak sanggup mu tak sahih ngaji hanum naik ke bukit nggih okay. ha, tu dia bal yukan lafu ha ni <tuk> ayat hukum ni nah ha, bakal dipaksa akan okay, dia akan okay, walat tu al gasba ha, dia paksa suri ja <tuk> ha, tu dia dah kalau mu nak ngaji tak apo aku sangut nak sangga kamu tak sahih ngaji aku tak sangga dah, panjir, dah tu dia menjauhi mu musa panje dah tadi dia Ah tu dia. Hmm sebab panjang pula dak mode. Ah tu tak ada wajib dah atas atas walik tu oleh boleh boleh nafkah. Nah tu dia. Bah kan yukallakul Jadi dipaksa ke dia tu dengan kerja tu dia. Hmm yuqalu Bahkan terkadar dikatakan Inna hu fil fil ghaniyil maz'kul ha, Bahkan boleh kata Walak ni termasuk dalam kata Al-ghaniyil mazkur Mana tak uji dah tanggung Dalam keadaan begitu weh, oh, Syarab mengkecuali Wayustisna ha. Dan diistisna dikecualikan malaukan mustaghilan Bi ilmin syar'iyin Ini ha, Masya Allah di istisna kelakuan kalak adalah ia walak Soal anak itu dia masih duk bermasygul dengan ilmi syara'in ha, ni poik itu dia mengajip anak ni panggil mustaril bil ilmi syara'in lah ni Mengaji mengajip ilmu syara'in Mengajip ugamah ha, Ilmu syarak, Ilmu syarak tu Apa ha, nama? Ilmu hadith, tafsir ha, Tafsir, hadith, pekoh, ha, usuludin, tersawf Dia panggil ilmu syara'in lah tu Nahusara'in dia panggil ala ilmu syarak. Dia panggil Ah ha. kalau si anak tu si walak tu dia tu sedang bermusytariilan yang bermasyhul biilmin syar'iyyin dengan ilmu syara' k. Kait sikit lagi wayurja minhun najabatu dan diharap terjadaripadanya akal berjayalah kita kata ah ha, jadi mengaji nak boleh ni ah ha, jadi mengaji dah harapan ni ah ha, mengaji dia ni nampak ada harapan ni harap boleh ilmu ni Ah. Kama dia kalau suruh dia kerja hal tegalal wal kasbu yamna'uhu minhu. Dan bermula kerja, kalau kerja tu menghalang ia kasbu tu yamna'u. Uh. Ah menghalang ia kasbu, hu akadia aka al -walak tu minhu minal al ilm. Ah kalau suruh dia kerja tak ada ilmu. Ah. Orang ni budak macam ni walaupun tuo pada jibun apa ko tu maka wajib oleh nakahnyo ha tengok pada jibuak ai wajib atawa walid oleh nakah ko tu hu oleh sangonyo nyo al walad al mustagil bil ilmi syar'i tu haina ketika itu haina kana mustarilan ila akhirat Ah, ha, inilah tua sanggup nak sanggup mengaji. Lagi aku lutut tak gagah tu dia. Tak ada nak suruh kerja. Ah, ha, bah aku tak beri mu kerja. Ah, dia engak tengah ke tua tu. Tak beri nak nak kerja. Ah, ha, tu dia. Ya sudah salah aku duk gagah lagi. Ah, ha, tu dia. Masya-Allah. Hmm. Nak tengah ke tua ngaji lama eh? tu, eh. Ha, tengah ke tu. Ah, lama kuasa tak ada. Al-Mu Al-Mu Al-Mu deh, mu Al-Mu Walau Hukum dia kata Belah tu lah Walayukallapul Kasbah ha, Dan tidak dipaksa Akhir dia Akhir al-walat Sama tu Akhir kerja Sebab apa Berjaya dia Sorek tu Boleh utung Berapa orang ha, tu dia Tapi Ilmu syara'inah ha, Tengok Setengah-setengah ha, Orang tua Siapa hadap Ilmu dunia Punya sanggup lagi Kemudian ia berat lagi belanja Beratus ribu sekali masuk periksa Gada tanah, gada kebun Lepas anak hidup gaji Dia berada Allah Ada ya, orang kulit ke? Okay? Haa oh, orang kulit saham Haa tu berat tu Berat ke tua, Haa itulah. lah Haa ha, ni Haa ilmu syara'i ni Haa wajib tak bapa tu Sanggup Haa habis itulah. Ha, tu lah. Klik, tengok di tepi pulak katanya satu syarat yang wajib atas ibu bapa sanggakan anak cucu. Yang kedua, mana salah satu. Awil faqru wazamana ha, tu. Ataupun fakir. Ah tidak punya harta, capur dengan sakit. Ah ha, hani walaupun salah maknanya. Kalau tafriqnya fal ghaniyyul qawiyyu la tajibun nafaqatuhu ha maka yang kaya Mana yang ada harta lagi pula yang gagah kawii yang gagah boleh buat kerjalah la la tajibun tak wajiblah andal walik Haa, tapi ingat kat tadi lah dia tu tidak duduk masyhur dengan ilmu syara'i mm tapi dia sifat dia sifat geretuanya belah tu lah sifat geretua ni deh. Ih masya-Allah Tuhan bagi ke dia tu belah tu Nah. Jaung tu. Ha siapa? Oh kalau kata anak-anak ke jaung tu, kada Allah. Ha ah, itu satu sifatlah so Allah bagi ke dia. Kebaikan, kebaikan hati geretua, baik tu kalau dalam jiwa kau anak sedih juga Allah ada agak gamuk. Hmm nah. Ah ha, baiklah yang ketiga katanya hmm. awal fakru al jununung atau upon fakr gilo. Ha, ah ha, anak tu bersiap gila Hari wala tua pun lah yang mana wajilah. Atah ibu apa tu sanggol dia. Pasal dia gila dia hilang akal, Tak luak kio lah. Ah maka balghaniul <tut> aqilu maka orang yang kaya ada harta pas beraka modal la tadibuna baqatuhu tak wajib oleh nafkahnya tak wajib hmm habis ah kemudian masuk mai pada pada buku lain nak lah pula tu buku nafkah selain pada manusia dalah tadi dak kiau orang ibu bapa ada anak anak cucu tak ada ibu bapa dan ha, hendak alih pada situ nak pergi kepada lain pula tu. Lalu katanya wa zakaral sabab as dan telah sebut oleh musannaf rahimahullahu taala akan sabab yang kedua. Apa sabab yang kedua? Hasiyah tulis sama kata ayyallazi huwa milkul yami. Sebab yang ia kedua ialah sebab milik Ha, Yami-yami ni tanya kane Insana milik tanya kane tu Nah, majak lah tu Maknanya sebab milik hmm, Dengan sebab milik Dia kurang lah, banyak dah berkata Haa Iwa innama udifalil yamin Ma'annal milka lizzak Halian nabihalah Al akhza wal iqta' Delik situ, majak lah tu Sebenar so, milik ni bagi zak Bukan bagi tanya kane Ya bagi zak tanah siapa tu? Ah ha, siapa tu? Ha, milik bagi Siano, bukan milik <coughs> bagi tangan kanan dia tu je. Ah ha, pasal dia buat kecek dengan tangan tu, li'an Nabiha hak kan dengannyalah dengan Al-Yami alyamilah. Al-akhza ada ambil gapo-gapo, ambil dengan tangan kananlah. Wal iqda ada beri pun dengan tangan lah Tengok satu adab kah. Ah ha, hak ni tak ikut Islam. Orang agama lain pun punlah tu ada lah. segi adab. Ah ada segi adab akhlak memberi, menerima dengan tanya kanan kalau kita mau dengan tanya kiri, jahat adab ha, dia panggil budak ni tak ada akhlak ha, dia panggil budak ni ha, kurang ajar ha, ha, ha, ha. ha, dia panggil tak ada adab biadab, dia panggil biadab ha, apa, dia beri apa ni sambut dengan tanya kiri ha, ataupun beri kok raya ni hula dengan tanya kiri, ha, tak ada adab ni, ha, tu dia ada sebab dia guna yamin Milkul yamin Wama melekat aymanukum Dah kerana sebut tu Milik oleh tanya kanan Walha milik oleh diri Haa nak Dia telak juzuk Kanak kiko Apa tu boleh kata ketanya kanan Karena dengan tanya kanan lah mengambil Dan juga dengan dia lah memberi Tu nasabah Li'annal bihal akhza Li'annal bihal akhza wal iqba'a ah. Haa baik katanya Zakara Ah ha, nampak kitab kita ni fi qaulin ah ha, takut qaulihi dah qaulihi ah ha, tu zohirlah tu wa zakaral musannifu asbabath thaniyah nasakh dengan fath zohir dah eh. isim mampus apabila waktu nasak ya nasak ni ya fath zohir sebabath thaniyah ha, ah kalau rofaq qofa adanya rofaq dhamma muqaddarah juga kasrah muqaddarah kena berat Asbab okay, kedua sebut sabab sebab dia kedua ialah milik Yamin tadi fi pada kata musannif dia kata ana wa nafaqatur raqiqi walbahi mi wajibatun ha mubtada khobar satu kalamlah tu dan bermula sini kita nak katakan na terhadap neta <tuh> saya dia kata di sini murak dengan apa qatir rafid mana muknatuhu hmm mukna hmm belanja sanggot tu kita panggil tengok kalau benatel kita tak kecek logat kita tak kecek sanggot ah ha, tapi waarah dia guna juga napaqah juga napaqah segala benatel kita kecek belo cara kita panggil ah ha, belo lembu tu kita dak belah, perro kita panggil pelihara. Ha kitalah dak perro lembu tu, ha kitalah dak belah. Ha, kita kata kot tu, cakap Arab juga nak nafkah juga. Nah. Ha. Ha, jadi jatuh ke kita tak kecek, masa bersabit dengan menatal ni tak kecek nafkah. Ha, kita tu dak nafkah kami ni. Ha sad lah dah tu dah. Kita tu dak nafkah lembu tu. Kita dah kata kita dak cara, kita dak belah hanyalah kot tu abe kalau orang kita dak menafkah kita dak sanggah ha kata nan tu baik hukumnya wajibatun <imewas> ha ya wajib wajib ha, ada sahya wajib cara ha, Ada adab binata binatabinnata pun wajib cara katanya qawluhu wajibatun amma firraqiqi wa li karena ada hadis <imewas> buk. lil mamluqi taamuhu wa tiswatuhu wala yukallafu min al ma la yutiq tengoklah dia kata bagi benda yang dimiliki ah tu punyaan tu makanannya dan pakaiannya kata mamluk nak sahaya tu ah lil mamluk muranya arqi Sahaya bagi sahaya itu makanannya mana atas siapa tu ah ala ala ala sayyidihlah atas tuan pengulu Ha, bagi sahaya tu Wajib atas Tuhan pengulu Beri makanannya Dan wala Dan ti tidak boleh dipaksa Aka okay, dia akan okay, membeluk tu Minal amali ma la yuti Minal tu bayam qadda Aka barang tak kuasa Ia-ia membeluk daripada kerja Kita nak hidup perak dia Suruh dia buat barang-barang tak boleh Ah ha, tengok ah ha, ni Sabit dengan sahaya Wali khabarin Sekarang satu hadis lagi kata Lil mamluki nafaqatuhu Wa kiswatuhu bil ma'ruf ha, Bagi sahaya itu Kepunyaan Bagi kepunyaan sahaya itu Wajib Maknanya atah tuan mulut Sanggonya Dan pakaian Secara baik Bil ma'ruf Itu ha, dahli hadis untuk uh, Nasbah sahaya Nasbah binata Wa amma fil baha'imi Adapun pada binata-binata Ha, asal mana baham-baham tu baham. Di mana dia tak boleh cakap Pasir benata tak boleh cakap ke Benata ha, Baham-baham Ada segala benata Pali khurmatir ruhi Ilak yatamu kerana Kehormatan ruh Dia menyauh juga ke ha, Dia ada nyawu, ke Ada ruh ke dia ha, Maka kerana kehormatan ruh Hingga ha, badan dia Itu benata ha, Dia punya ruh hidup Nah, Kerana kehormatan roh dia ada. Sebab tu kenal. Kenal kenapa? Kenal belah dia tu Ada uh, kucing. Huh? Bagi makanan. Ya. Wali <sexy> khabari sahihai. Dan kena hadith. Waya kata. Dakhalatim uh, ra'atun. Bila kita wasah. Baris tanwe. Dakhalatim ra'atunin nara. Fi hiratin. Habasat <Sessus> ha La hiya at'amat ha Ta'kulu min khashashil ardu Ah, Itulah apa hadis panjang Masuk <Sessus> nengako ha, Uleh seorang perempuan Aka nengako Kih gapo Dengan sebak seekor kucing Ah, Ni kali tengah jenah Dia dah ambil Fi, fi makna sababiah Dah ambil hadis ni nilai, Misal Fi makna sababah Dakhala timra'atun masuk oleh seorang perempuan nara'at annaka buku gapo tu fi hiratin bisababi dengan sebab kucing kucing ke mano habasat hayaqurung oh ya kurung kurung iya imra'at ah tu akanya akan hirah kucing ya kurung la hiya tak beri makan iya akanya Ha nyiduk kurung kucing tak bagi makan. Ha menatal lepas-lepas tulah. Tak bagi makan. Walahi ada tak beri makan tak apa lepaslah. Walahi ya arsalatha dan tidak ia al-mar'ah tu lepas ia akhirnya hirrah. Taknya lepas tu baik. Ha nyiduk kurung bagi makan melepah Ha melepaskan dia hal kada dia tak kulu min khashashil ardhi. Dia tak semakai sendiri. Maka ia daripada benata-benata melata pada bumi Baca gana khosyat Bifatahil khok Waka sedia Boleh baca dua Khosyat Khishas Apa makna Hawa ammiha Itu tafsir makna dia ha, Itulah Dali kata Atah huwa ha, Benata Wajik you no ha, Apa dia Beloh hmm, Bi maka ke dia ha, Kau tidak Lepas-lepas ha, Lepas video ni maka. Hmm. Tu dalih dalam hadis Menunjuk kata Wajib hmm. Kalau gitu Fama malaka rokiqan Maka siapa-siapa Pilih punya ia Aka sahya Tak kira lah sahya tu abdan Sahya lelaki Jadi perkataan roki tu sahya Melekapi lelaki perempuan lah Lepas dia lah abdan au amatan ah ha, soalan tu sama ada rapi sahaya tu ha, ah lelaki hamba lelaki au amatan atau hamba perempuan tak kira au mudabbaran atau yang ditadbirkan ana terbeik tu mula kata kalau aku mati mu jadi mana sahaya yang taklikkan dengan jadi taklikkan medeko dengan mati tu mengulu panggil saya lah Ha, tuk tok kata kalau aku mati ah ha, menjadi merdeka. Ha, mati bila Jadi merdeka selalu. Maka saya ketika itu gapang saya mudabbar. Ah ha, au umma waladi saya mo anak. Nah, saya perempuan Ia dipakai jadi tubuh oleh tuan ngulu, ha, boleh anak. Ha, maka saya itu umma waladi mo anak tok ngulu. Eh tak mangi isteri. Au bahimattan Ha, Takhlib ada ni Takhlib ada Rakiqan Faman malaka ha, rakiqan Au bahimatan Maka siapa punyo Akan sahaya Sama ada sahaya Tuhamal lelaki Mua perempuan Sahaya mudabbar Sahaya mu anak Tak kira lah Atau milik ia Akan binatang ha, Katanya Wajabah alaihi nafakatuhu wajiblah atasnya atas man malaka tu oleh ha muqnatuhu tu makna nafaqatuhu ha nak mm, wajib oleh Belanya belanjanya belonya lah kita panggil kata belonya atau caranya fayut'imu raqiqahu atat kala wajib sangka maka berikanlah ia man tu akan raqiqahu akan sah yonya man tu Bagaimana tu? Kodala minyak lebih kuat ahli bela di daripada yang walek. Maka ni ahli negeri Pak Ita walek Jepunasi, nasi, ha, nasi. Hmm. Dan walek minyak lebih udmihim dan walek apa lagi Lauknya Walek Pak Ita lauk Jepun hatu tu. Hmm, tu dia. Hmm, sah nasi kabu, nasi kabu. Ha, sah nasi belau Jepun hatu tu gak lah bi qadril kifayati dengan qada cukup lah tu tu qada memadai tak ada wajib kenye aa ha, kata nasya tu tambah di wajaba alaihinna qawqatu ummatuka tadi wala yajibu an yushbi'ahu syab'al muqrid da tak wajib bahawa kenyek ya ke dia kenyem nak hmm, tak apa pun sinah Ah ha, tu, tu ape ceremo anak uh, jual naik mahal tu. Hmm tu dia. Tengok ada belo lembu juga nak jual wei mahal juga oh, suwak makan tak suwak nak ha. tu dia tu suwak nak lembu. Kau oh, gemuk sungguh. Ah ha, bawa ke Bali sebab bawa kenya ni kenya al-muktadu itulah yang biasa itulah biasa, biasa. Wah Wahyak Wayak suhu kasayak su. Ha, pada mana tu? Ha, Atakli pada eh, hmm, tidak ada asa ada. Wayak tak kala yud imuraki kahu. Wayak suhu ha, tak dak kena kata. Yak suadara ya pun gak Dan abi pakai yoman tadi. Atas pada jumlah, jumlah yutu'im Jawab man lah Bapak di sana Aa, Dan beri pakai ia pakaiya Akanyo Akaraki Muka sahaja ni dia Orang Hukum orang ada lah Aa, Beri pakaiya Pakaiya saat ni tu Min ghali bikis lah Aa, Daripada ia ghali Pakaiya mereka itu Apa mereka itu? Ahlil balak Aa, Orang nanti itu pakai bahasa mana Pakai pesakai saru Pesakai ha, saru Ah ha, tu boleh lah. kiswati <tuh> raqiqihi. Dan tak memada pada bagi pakai akasahiyanya itu tak memada ha, oleh suka dasatrul aurati faqat alik. Ah tak memadai oleh ah ha, uh, tutup aurat saja kita pakai kain selas punggulah ha, kain selas punggung. Untuk kata nak tudung aurat tu cukup dah. Tak alik. Hmm, baju dia Nak beri sepatu Kita pakai baju Apa je tak beri baju dia Haa Jangan tengok dah dia ok Haa uh, Haa uh, Sarah kata Haa Walaya kepipi Kiswati rapi satrul Aorati Fakat Aiduna Baqiyati Badanihi Haa Haa Tidak beri yang tinggal lagi Nak tudung tubuh badan lagi tu Lima Pihi Ini lima Setaqar rapi Karena baranya Tetap ia padanya Gawah Minil, minal izlah daripada menghina Wal-tahqid dan melekeh lah Berikan selas punggung sedangkan dia tu cukup lekat baju Haa tak boleh Wa <Sanliness> illam <Sanliness> biya ta'azza Walaupun tidak jadi penyakit penyakiti Tersakiti biharin dengan panah ko, Walabar ni pun tak boleh kena beri hmm, Ha Haa tu duk kecep tu tu Hak tepat ya rolik bukan kain selas punggung Ha baik kait semula wa mahallu tempat demikian tempat kata mana kata qawlihi wala yakbilah ambil masdar tak apa wa mahallu zalika apa zalika adamukiba adami kibah yati satrul aurah ha pi kiswati raqiq dah kata tak mada sekadar tutup aurah saja we kain selangkang sekadar tutup aurah sebab baju-baju pun tak ada itu tu selamau mano kata tak madalah tu tu malam ha, yadad ah selamau tidak berada ia akasatrol orang rotipa oh selamau tidak berada tu do orang saja ha, tu pepak kita ni pc pakai baju ah ha, pc ha, pakai kain selat punggok jauh lagi zaman sekarang ah kalau pc org pasi pakai kain selat punggok Ha dia suka ngat ha, tu dia. Lah dia. Ha, tu baju tak ada. Ha, misal, ha ni, tu dia. Baju-baju ha, tak lah. ada. Pokok sama sayang aja dah. Tak ada baju. Kain haja dia. Ha tu mana nak? Baju tak ada. Ha misal misalah. Ha yang misah sini ni yang tadi. Kama fi biladisudan. Ha ni nyame dulu lah ada-ada. seperti barang yang ada adat yang ada pada negeri-negeri Sudan. Negeri orang hitam. Dia orang tu yang panah kulit dia hukuh hmm, Kerik mulat Tahan dengan panah haa, Seperti barang yang ada pada negeri orang-orang yang hitam Itu warna huwiha dan ufamanya lah haa, tu yang kata tak madau, beli kain selas punggung, tak beli baju ke tu Itu jika di tempat negeri orang bukan sebab ada haa, Tak akan waju. Kalau dia beradab belah tu Wa'illah kafa Haa ya, Tengok tak ya. kan? Kalau nak pergi beradab tak pakai baju Tak apa Berikan juga lah Dia baju pun tak ni pakai ha, Kalau dulu Banyak lah tu Nah, Tengok lepas-lepas dulu Selipah-lipah tak Kak Hmm Itu dia Selipah kasut mana, jalan kaki tu, tu. dulu. Nah uh, Haa Itulah dia antara Ha, itulah perubahan zaman. Wala bagaimanapun, ana ha, sarak nak menyata kata, orang panggil kata ni ajaib bertimbai rasalah ni. Ha dah dia tu manusia yang berjiwa bernyawa roh supaya kita apabila ha? pula dia tu ha, orang okay. kena ada tutur auraf, ha tutur sarak. Sebab tu wajib kat tu pasal adab pasal pakai, pakai <coughs> baju kat. Ha kena builah tak pakai baju masalah menghina dia. Melekiah ke dia lah Haa Itu dia tak Habis akan lupa lah Tu tak ada masalah Hina dia Adab Lagu tu dah Adab tak bakal <tuh> Hmm Haa nah, Pada dulu dia bakal Kepasar cawak Haa Masa tak ada Tak ada agama tu Pada bila datang agama Tak boleh lah Haa Kena aurah Hmm Haa Habis وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْخُهُمْ